Манифест за национален музей инициираха две знакови имена в българската публичност. Станка Желева, художничка, която не спастява никому своите критични политически коментари, може би като достойна дъщеря на един наистина ключов български политик, демократ, първия демократично избран президент на България, Желю Желев и Мартин Заимов, финансист, бивш заместник, шеф на Столичния общински съвет, кандидат за кмет на демократичните сили през 2007 година тогава альтернативата на Бойко Борисов. Казвам добър ден и на двамата, на Станка Желева и на Мартин Займов Добре. в студиото. Здравейте на всички. Правя това представяне, за да знаят нашите слушатели, пълния контекст, преди да ви попитам, защо манифест и защо манифест за национален музей? Нали, така или иначе, има един такъв, той си стои там, национален исторически музей с с краткото съкръщение НИМ и се намира в резиденция Бояна, всъщност една от сградите на резиденцията. Станка. Да, а, ми първо искам да кажа, че а, реално в София, не знам дали са запознати а, българските, софианци, но има почти 50 музея, нещо, което дори аз самата бях доста изненадана, В цяла България има ужасно много музеи, НИМ uh, е националния исторически музей в който би трябвало да бъде представена богатата история на България но това е един музей, който първо че е uh, uh, недостъпен uh, доста недостъпен, защото от 304 рейса, който мина, отива до там от центъра, минават 45 минути Uh, второто стоя в една сграда, в която е абсолютно непригодена за uh, неговите нужди. Само да кажа, че когато беше в центъра на София в Съдебната палата, неговата изложбена площ е била на 14 000 квадратни метра, а днес uh, се, музея се помещава на разгъната площ, значи дори не е изложбена, 3300 квадратни метра, което показва, че просто много малка част от експонатите, които са били могат да бъдат изложени. Освен това музея разполага с 600 000 експоната в хранилища. И всъщност дори с малкото неща, които са изложени в този музей, ние абсолютно нищо не можем да разберем за нашата история. В смисъл, отиваме там... Не знам дали сигурно всеки български гражданин би трябвало да знае, че най-древното златно съкровище, още е намерено в света, това е Варненското в България. Това аз съм го самата. Бях преди години в музея на златото в Колумбия, който е един изключително световно известен музей. Та имаше много, разбира се, много модерен, много красив. Имаше една огромна таблица в началото на музея, който разказваше за златните съкровища. И на тази таблица първото най-древно златно съкровище беше Варенското. Тоест отбелязано е това, което да музея е... в Колумбия. Навсякъде, да. Но идеята е, че е, е, освен това съкровище имаме още много други знакови артефакти. Българските земи имат изключително много исторически интересни истории, интересни цивилизации, които са обитавали. Също така има и много разкопки, и много неща, които... Тоест площа е недостатъчна. Вие казвате недостатъчност има в Не... Буяна за Национален исторически музей като размер и като локация. И освен това като презентация на нещата, които има в музея. Какво му пречи да се превърне в модерен музей, който наистина да разказва тази невероятна българска хилядолетна история и култура в пълнота, господин Заимов? Нищо не му пречи. А защо според вас това не се случва? Единствените хора, които... или единственото нещо, което пречи за каквото е да било, смени и хората. Тоест, ако приемем, че искаме, значи нищо не пречи. Тук в сюжетната линия бах бих добавил само две дребни неща. Първо, смисъла на думата музей. Това е стара дума и тя идва от музи. Музите са... Да приемем девет. Бихме могли да кажем. По-малко, повече. Но нали, музите покриват много голяма част от човешкото съществуване. Тоест, дойде му времето. Дойде му времето да разберем, че Материалното интерпретация на света не е единствената, че ние не сме периферия, сме център. Говоря за българите и за българското територия. Че ние а, сме достойни хора. Тоест, има много причини. Много причини и, и няма да успеем днес като сутринта всичките причини да ги обхванем, но станка със сигурност се права. Историята е една от водещите музи, Клио, но не единствената. Сеги... Тоест, тоест музеят е, е въпрос на, на много сюжети, свързани с всеки един от нас. Всеки един, който говори български, и дори всеки, който живее тук. Кауза, мисия и емоция. Допускам, вие в манифеста пишете, цитирам, че не познаваме собствената си история, дълго подменяна, манипулирана и унищожавана. край на цитата. Как един музей, според вас, може да реши този казус с манипулираната история? Ами, според мен, един музей, който показва, разказва, има достатъчно подробен разказ за това, което, се излаг... което е изложено. А, представя тези съкровища, тези, цивили... тези цивилизации, които са били на, бългски... на територията на българските земи. А, според мен е, просто ние, ние сме национално комплексирани, защото не си познаваме историята, защото ние не знаем елементарни неща, например, 90% от хората на ние, освен за Барненското съкровище, не знаят, че, например, кирилицата не е написано от кирил методии, а един а, полититко, културен гениален проект на българските царе, благодарение на който България се превръща в един основен фактор в средновековна източна Европа и всъщност е дала е, българската култура, е станала база на множество други е, култури, като руската, украинската, македонската, румънската, сръбската, хрватската. Нещо, което ни трябва да бъдем горди, но просто това някакси. Не се, не се разказва. На българските, в българските земи е имал най-различни цивилизации, които също така ние много малко знаем за тях и дори нещата, които Познаваме. те са по някакъв начин доста изкривени. Например, знаем, че 45 години по време на комунизма. Всичко ставаше благодарение и само на Русия, водещата роля на Русия, която е българската закрилница. Всъщност... България е майката на, българската култура е майката на руската култура и тази концепция за не, славя, панславизма, който е всъщност една имперска руска концепция не, едва ли не, че Русия е един стожер на славянския свят, това е абсолютна манипулация. Всъщност ние сме началото на цялата тази културна общност. Ако ви разбирам култура, правилно, представете си, че един музей би могъл, така да се каже, да подреди наистина едно доста разбъркано и заради сериозни външни геополитически намеси историческо познание на собствената да разкаже, ни нация. Да, да разкаже нашата история. Сега, обаче, в манифеста питате, пак ще цитирам, кога ще се научим на чест и достоинство, кога ще заявим, че се гордаем с историята си, а пък ние този въпрос с различни вариации, с различна интонация чуваме от много политически формации, които се тупат в гърдите като единствено патриотични. Ами аз само да кажа, че най-големите прояви на политически патриотизъм е да се забиват огромни пилони с огромни български здамена. За сирони. Се... го казвате, така ли? Еми, с най-голяма ирония, защото това за мен не е най-висша форма на патриотизъм. Това е просто избиване на национални комплекси. Мартин, Заимов? Много е важно да преодолеем чувството за мълченство имаме такова чувство, то а, е, много се бива разпространено, това има и в въпроса ви, Ирина. Много се разпространява от амбициозни хора с политически амбиции, които твърдят най-различни неща за българите, но които, които те твърдят от тяхната гледна точка и с тяхната представа за света и за бъдещето. А, нашето желание на Станка надявам се, вече и вашето, но разбира се, надявам се множеството ви слушатели и, и разбира се и моето, е да успеем да направим тази трансформация, която... Вижте, обществата, както и хората, нали, ние минаваме, всеки от нас изпомня повертета, може би не всеки, но повечето, някои добре, някои не толкова, но така и с обществата. И, и нашето общество е в... можем да ги разкажем, тези трансформации, последните... 100, 200 години, 1300 години, нали? Но няма никакво съмнение, че живеем в трансформации, не само българите, и в света. И този сюжет, в момента, първите музеи а, са възникнали още в вавилонско време, поне това, което знаем, т.е. много отдавна, 2500-3000, под контрола на станка го казвам това, но 2500-3000 300, години. В нашия нашия български и европейски съвременен свят, нали, това започва някъде 15 век, 16, 17, първият, първи те музеи, ако не се лъжа, разбира се, Ватикана, в Базел и така, това е някъде 16 век. Но, но това го разказвам не за друго, а за да опиша, че ние сме в този период. Нищо, че изглежда отдавна. Ние сме в този европейски период. И всичкото, каквото и да говорят различни заинтересовани лица, били те политици или, как да кажем, бизнесмени, няма, няма тежест. Тежестта има това, което вашите слушатели на първо място и ние успеем да направим от себе си, от нашето общество. И този музей, поне, моето разбиране и нашето разбиране е, че този музей е изразител на някаква степен на еволюция на нашето общество. Сега, много е ключов въпросът къде. Защото казвате, че в мястото, в което сега се намира Националния исторически музей, има поредица от недостатъчности. Основната е наистина и локацията, отдалечене и размера. Площта е недостатъчна. Представяте ли си друго място и кое би могло да бъде то? Опитвам се в пълнота да разбера каква е идеята ви. Примерно, княжеската градина на мястото на паметника на съветската армия или къде? Защото едва ли площа на Британския музей може да бъде репликирана в столичния град? Ние нямаме амбиция да строим а, Британския музей. Съпак Бритич Мюзеум е един огромен музей на една огромна империя, която има голям възможности, но Добре, нас, ясно. Не, да, не толкова голяма. Идеята, голям. идеята, <същ> идеята <същ> е не големината, а това, което ще покаже този музей и голяма, все пак, е та важна част от артеф... най-важните артефакти да бъдат показани, да има място за показване. Така че според нас трябва да бъде в центъра, защото, а, кажете ми, вие говорим за културен туризъм, културни политики, за какво ли не, кажете ми един музей в София, който да бъде наистина на световно европейско ниво. При условие, че ние имаме артефакти, които са наистина е на световно ниво. И то не е един, два да кажеш. Хората правят от един, за един артефакт огромен музей. Ние знаем а, колко подценена, в крайна сметка, и финансово е тази дейност, какви са заплащанията на музейните а, работници. Те, може би не са основният фактор. А, а, в крайна бяхме... сметка това, това включва и заплащане изобщо не само за служителите, но и за самата дейност, за начина по който изглеждат артефактите, изложените пространства, сигурно. Ирина, много, много често задаването на добър въпрос е много по-важно отколкото да се отговори на този въпрос. И понеже стана дума за пространство, а сега стана дума и за, и за пари, аз ще се опитам да кажа нещо, което обаче да не бъде отговор. Нали, доколкото мога. А, на, на първо място, централно място е ключовото словосъчетание. Но, нали, а, ще дам просто така, за да провокирам. А, Габрово също е централно място. Една от тежестите на българското общество днес е непреодолимата роля на София. Тоест, да, разбира се, нашето желание, ние сме от София, нали, това да бъде както трябва направено в София, няма съмнение. Но България има близо 200 музеи, има невероятни нови музеи. Има много голямо разнообразие от възможности. А по отношение на, на парите, Мисълта, разума, мечтите са много преди парите. Парите са винаги резултат. Те да няма как да бъдат условия за каквото и да било. Това е много тежка иллюзия, която ние постепенно излизаме от нея. Тя е материалистична такава. Тя дори в комунизма парадоксално уж няма да има пари, пък се оказваше, че това е много важно. Но това е от материалистичната представа за света. Добре, Музеят не е материалистичен да. материалистична цел. Музеят е духовна цел. Аз разбирам, разбирам тази логика обаче, все пак, площ, виждате ли едно такова място в центъра на София? Или допускате, примерно, връщане към терната Дори само в Общинския съвет, в разговор с сегашните съветници, съм чул три възможности. Т.е. възможността... Нали? И не станка и аз, които ще кажем мястото, защото това напълно ще затъмни сюжетът. Сюжетът е България, нейните, нейната територия, нейната история, нейното изкуство, нейната поезия, ней, нейната, нейната индустрия. Сюжетът е огромен. И важността да има такъв музей, просто да, да има един да, истински да, модерен да, музей в център. Сега нали, знаете, че се говорят много неща, например... Цум е една от най-испряганите локации, но тя все пак е част на собственост. Но, от друга страна, господин Гергов е достатъчно богат да може да направи едно дарение на държавата и да, да даде цум за музей, което, според мен, ще направи за него наистина. Това ще бъде един страхотен жест да покаже, че е истински патриот, а не да дава пари за забиване на пилони, знамена и хора, например. Е, интересна идея, даже съвсем така а, конкретизирана а, в вашите уста. А споменава Мартин заимов общинските съветници, което ме кара да ви попитам и двамата. А, бяхте кандидати с една листа, която се появи в абсолютно последния момент на последните Не. местни избори, Не. водена от е, големия български музикант Васил Гюров, а пък Мартин има зад гърба си и това заместник Шевско място в Столичния общински съвет. Не. Вие смятате ли, че в момента в България на държавно ниво и на ниво е, София град, общинския съвет, новия му председател, кмета е, Васил Терзиев, има как да кажа, а, достатъчно енергия а, да се постави и да се тръгне към най-малкото прегръщане на една такава идея, каквато вие залагате в манифеста ви за Национален музей. Ако бяхте казала желание, сега да кажа категорично, казвайки енергия, признавам, че не знам. Енергията е нещо много специфично и дали някой има енергия, зависи от много неща, това не знам. А аз желание? Да. Казвате. Желание да. е категорично. Ами, вижте, това е една, за мен, като българка и въобще хората, с които аз разговарям, това е една наистина обединителна общонационална кауза. Тук не говорим за политически партии, за а, идеи. Всеки един българин трябва наистина. Това е, за всеки един от нас е важно да има един такъв музей, да можеш да заведеш децата си, да можеш да заведеш а, гости от чужбина, просто да покажеш всичко, което имаме. Ние самите, голяма част от хората, дори не осъзнаваме огромното, невероятно богатство. То трябва да бъде показано, разказано по един модерен начин. Добре, нека още малко да ви а, помоля да така да... Отворим а, прозорец към въображението. А, къде друга да би могло? Връщам се на въпроса ми за градинката, където е, пам... беше паметника на Съветската армия. Той е имал проект за, за такъв музей по 1974 година, мисля, че или пък. Къде? На, на, да, на, на тази. За Национален исторически музей, но тогава Руското посолство се намеси и е не може да има сграда, която да е по-висока от паметника на Съветската армия. Има готов проект за това нещо. No. Мартин? Аз ще кажа само две, две хипотези други, защото казахте въображението и тук би е било некоректно да не е отговоря, но НДК е някаква интересна сграда. Сградата до има сгради, до гарата също са интересни. Има многобройни възможности. Позволете ми само още нещо да кажа, което е много важно за добруването, за благополучието, за, за мечтата за бъдещето и то е познанието. За хората е много важно нещо познанието. И то в най-различни форми. Няма нужда непременно да си образован. Ти може да си много е, добър в отглеждането на някакви продукти. Но познанието в нашия български и световен смисъл днеска, Робърт Мертън е, бих предложил да бъде погледнат на е един велик социолог от Средата на минелеве, който дава много добра дефиниция на науката. Той казва, тя трябва да бъде общностна, т.е. тя не може да бъде на някого. Тя трябва да бъде незаинтересовано не, не, не, не трябва да бъде. И още две неща. Трябва да бъде универсална и а, трябва да бъде напълно споделена. Тези категории въжат за това, което ни искаме да направим. Така е с а, този акцент върху ценността на познанието. Ще завършим. Много благодаря на Станка Желева и на Мартин Займов, които дават началото на инициативата Манифест за Национален музей. Ще следим какво се случва с тази идея. Успех! Много благодарим на вас, Ирина.